Розділ 13. На Великодні канікули під час останнього року навчання у школі, коли Елізабет виповнилося 18 років, вона на 10 днів приїхала на віллу на Сардинію. Вона навчилася керувати машиною і тепер могла на своє задоволення сама їздити, куди їй заманеться. Вона надовго виїжджала з віли, колисила вздовж узбережжя, заглядаючи дорогою до маленьких рибальських селищ. На віллі вона багато плавала і засмагала під спекотним середземноморським сонцем. А коли ночами дмухали вітри, лежала в ліжку і слухала завивання скель, що співають. Вона відвідала карнавал у Темпіо, куди зібралися одягнені у національні костюми майже всі мешканці навколишніх селищ. Приховані масками до міно, дівчата самі запрошували юнаків на танці і всі були вільні робити те, що іншим часом ніколи б собі не дозволили. Хлопець міг думати, що переспав з якоюсь певною дівчиною, але вранці він уже не був у цьому впевнений. «Здається, – думала Елізабет, – що вони виконують функції статистів у п'єсі «Гвардієць». Вона їздила в пункт і спостерігала, як сарди смажать на багаттях м'ясо молодих баранчиків». Остров'яни пригощали її сіада – козячим сиром, покритим тістом та облитим гарячим медом. Вона пила чудове селеме-монд місцеве біле вино, якого ніде у світі не можна було купити, бо воно надто швидко псувалося і тому нікуди з острова не вивозилося. Її улюбленим кублом було у Порто-Черво таверна «Червоний лев», Крихітний кабачок у навпівпідвалі, де стояло всього 10 столиків та невеликий старовинний бар у кутку. Елізабет назвала ці канікули часом хлопчиків. Всі вони були багатими спадкоємцями. Натовпи їх тримали в облозі Елізабет, запрошуючи її на нескінчені пікніки з купанням у морі і лихими поїздками на автомобілях. Це був перший раунд бою зі спаринг-партнером. «Будь-який з них цілком підходить на роль чоловіка», – запевняв її батько. Елізабет всі вони здавалися круглими бовдурами. Вони занадто багато пили, занадто багато балакали, і кожен норовив облапати її. Вона була впевнена, що вони домагалися не її, як розумної, освіченої та гідної людини, а її імені – імені спадкоємиці династії Рофів. Їй і на думку не спадало, що вона могла подобатися, що стала красунею. Легше було вірити минулому, а не реальному відображенню у дзеркалі. Хлопці накачували її вином і намагалися затягнути в ліжко – вони відчували, що вона ще незаймана, і, згідно з незбагненною чоловічою логікою, думали, що варто їм позбавити її невинності, як вона відразу по вуха закохається в них і стане їхньою рабиною – патруну життя. У цьому вони були напрочуд наполегливі. Куди б вони не затягували Елізабет, кожен вечір закінчувався однаково Я тебе хочу. І щоразу вона м'яко відмовляла. Вони не розуміли, в чому річ. Знаючи, що вона красива, вони за тією ж чоловічою логікою наївно вважали, що вона повинна бути дурна, їм і на думку не спадало, що вона була розумніша за них. Де ж це бачено, щоб дівчина була водночас і гарна, і розумна? Отже, Елізабет гуляла з хлопчиками, щоб не суперечити батькові, але всі вони були їй нудні. Якось на віллу приїхав рис Вільямс, і Елізабет сама здивувалася, як вона зраділа його приїзду. Він навіть став ще красивішим з того часу, як вона вперше побачила його. Рис, здавалося, теж радий був її бачити. «Що сталося із вами? – запитав він. – У якому сенсі? – Ви у церкало виглядали сьогодні? – Вона зашарілася. – Ні. – Він обернувся до Сема. Або молоді люди тупі, глухі та сліпі, або скоро ліс нас покине. Нас. Елізабет було приємно, що він сказав «нас». Вона намагалася по можливості не відходити від обох чоловіків, подаючи їм напої, радіючи тому, що бачить риса». Сама залишаючись непомітною, вона із захопленням прислухалася до їхніх ділових розмов. Про злиття компанії, про нові заводи, про ліки, які успішно йшли на ринку, і про ті, що не котирувалися на ньому, про причини таких невдач. Говорили вони і про своїх конкурентів, планували стратегію поведінки та контрзаходи, які необхідно зробити, щоб блокувати їхні рішення. У вухах Елізабет все це звучало чарівною музикою. Якось, коли Сем працював у своєму баштовому кабінеті, Рис запросив Елізабет на ленч. Вона запропонувала поїхати до Червоного Лева і з цікавістю спостерігала, як Рис із місцевими чоловіками грав там у дартс. Її вражало, як легко він тримався з ними. Він скрізь був на своєму місці. Одного разу вона почула одну іспанську приказку, сенсу якої не могла осягнути доти, доки не побачила Риса, що грає в дартс. Ця людина привольно почувається у своїй власній шкурі. Вони сиділи за невеликим кутовим столиком, накритим червоно-білою скатертиною, на якій стояла картопляна запіканка з м'ясом та ялинкою, і розмовляли. Рис попросив її докладніше розповісти про школу. «Загалом там не так вже й погано», – зізналася Елізабет. «У всякому разі я зрозуміла, як мало я знаю», – Рис посміхнувся – на таке визнання наважується дуже мало хто. Ви закінчуєте школу у червні, так? Елізабет здивувалася, звідки йому це було відомо, так. А чим хотіли б зайнятися згодом? Вона й сама неодноразово ставила собі це питання. Чесно кажучи, не знаю. Може збираєтесь вийти заміж? На якусь мить у неї завмерло серце. Але вона відразу зрозуміла, що нічого особистого в цьому питанні не було. «Нема за кого!» На думку спав спогад про мадемозель Аріо. Чарівні обіди перед палаючим каміном, сніг, що падає за вікнами. І вона мимоволі засміялася. Секрет? Секрет! Ах, як їй хотілося розповісти йому цей секрет! Але вона майже нічого не знала про нього. «Швидше за все, не майже, – поправила себе Елізабет, – а взагалі нічого не знала про нього». Він був чарівним незнайомцем, який одного разу пожалів її і з жалю запросив відсвяткувати день її народження в розкішному паризькому ресторані. Вона знала, що він був незамінним у справах фірми і що батько багато в чому покладався на нього, але вона нічого не знала про його особисте життя і що він взагалі був за людина. Спостерігаючи за ним, Елізабет відчувала, що більше, більша його частина була цілком прихована від очей цікавих, що зовні почуття, які він проявляв, швидше покликані успішно маскувати те, що він дійсно переживав. І вона задавала собі питання, а хто взагалі щось знав про нього? Ріс Вільямс виявився опосередковано причетним до того, як Елізабет втратила невинність. Думка про те, що настав час обзаватися чоловіком, все більше приваблювала її. Частково це йшло від статевого потягу, який хвилями накочував на неї настільки раптово і охоплював настільки сильно, що завдавав майже фізичного болю. Але була в бажанні і величезна цікавість, бажання знати, що це за відчуття. Звичайно, вона не могла переспати з першим чоловіком, що трапився. Він має бути особливим, таким – кого вона дуже високо цінує і хто, звісно, високо цінує її. В одну із субот батько влаштував на Віллі великий прийом. «Одягни все найкраще», – сказав Рис Елізабет. «Я хочу похвалитися тобою перед усіма». Елізабет затремтіла, подумавши, що на прийомі буде його дамою. Але Рис приїхав у супроводі італійської княгині, гарної статної блондинки. У гніві і відчуваючи себе ошуканою, Елізабет опинилася в ліжку з п'яним бородатим російським художником на прізвище Васильєв. Їхній короткий роман завершився повним фіаско. Елізабет так нервувала, а Васильєв був настільки п'яний, що Елізабет так і не зрозуміла, де були початок, середина та кінець статевого акту. Як ніжний вступний акорд, Василів швидко стягнув себе штани і плюхнувся на ліжко. Елізабет готова була негайно дати деру, але бажання помститися Рісу за його зраду утримало її на місці. Вона роздяглася і шмигнула в ліжко. Тут же, без жодного попередження, Василів оволодів нею. Це було незвичне відчуття. Воно не було неприємним, але Земля явно не застигла на своїй орбіті. Тіло Васильєва раптом напружилося і, здригнувшись, об'якло. Через секунду він уже солодко похропував у вісні. Елізабет лежала поряд, нічого, крім огиди, не відчуваючи. Важко було повірити, що це є те, про що вчені пишуть книги і оспівують поети. Вона подумала про Риса і їй захотілося плакати. Посвіхом одягнувшись, вона пішла до себе. Коли наступного ранку художник зателефонував їй, Елізабет попросила економку сказати, що її немає вдома. Наступного дня Елізабет поїхала назад до школи. Летіла вона на борту авіалайнера фірми «Разом із батьком Тарисом». Літак, призначений для перевезення ста пасажирів, був переобладнаний в розкішний готель, що літає. У хвості знаходилися два просторі, витончено оформлені спальні, відділення з окремими ванними, кімнатами та зручний робочий кабінет. У середній частині корабля вітальня суцільно обвішана картинами і чудово обладнана кухня попереду, поруч із кабіною пілотів. Елізабет про себе називала цей авіалайнер чарівним килимом літаком Чоловіки майже всю дорогу говорили про справи. Коли Рис трохи звільнився, вони з Елізабет зіграли партію у шахи. Партія закінчилася нічую, і коли Рис сказав «Я вражений», вона заширілася від задоволення. Швидко пролетіли останні місяці шкільного життя. Настав час було подумати про майбутнє. На згадку спало питання, задане Рисом, а чим хотіли б зайнятися потім? Вона й зараз не змогла би відповісти на нього. Під впливом старого Семуеля, Елізабет новими очима почала дивитися на справу своєї сім'ї. Їй страшенно хотілося взяти в ньому посильну участь. Але яку саме? Можливо, почати з допомогою батька? Вона пам'ятала легенди про свою матір, яка мала славу чудової господині, і в цій якості була незамінною побічницею для Сема. Тепер вона займе її місце. І це буде початком. Розділ 14 Вільною рукою шведський посол поглажував зад Елізабет, але вона, плавно кружляючи з ним у вальці, намагалася не помічати цього. Її очі оцінювально оглянули елегантно одягнених гостей, оркестр, слух у лівреях, буфет, що ломився від різноманітних екзотичних страв і тонких вин. Подумки вона похвалила себе. вечір удався на славу. Прийом проходив у бальному залі їхнього маєтку на Лонг-Айленді. На прийом було запрошено 200 особливо важливих для Рофа та синів персон. Несподівано Елізабет відчула, що посол дуже починає притискатися, намагаючись збудити її. Своїм язиком він легенько доторкнувся до її вуха і прошепотів «Ви чудово танцюєте». «Ви теж», – посміхаючись сказала Елізабет і, несподівано збившись такту, остопилася й гострим каблуком вальної туфлі, ніби ненароком, сильно наступила йому на ногу. «Заради Бога, вибачте, ваше високосте!» – зробленим каяттям вигукнула Елізабет. «Дозвольте, я принесу вам щось випити». І вона залишила його, легко ковзаючи між парами, що танцювали, прямуючи до бару, по дорозі перевіряючи, чи всі на місці і чи всі задоволені. Оскільки батько у всьому вимагав досконалості, Елізабет, будучи до цього часу господинєю вже понад ста його офіційних прийомів та зустрічей, ніколи навіть на хвилину не дозволяла собі розслабитися. Кожна зустріч була подією, прем'єрою з десятками непередбачуваних дрібниць, кожна з яких могла зробити неприємний сюрприз. Але ніколи вона не була така щаслива. Збулася мрія її юності стати близьким другом батька, стати корисною йому, усвідомлювати, що він потребує її. Вона примирилася з тим, що ця потреба була позбавлена особиснісного ставлення, що цінувалася не вона сама, а те, який внесок вона вносила у справу розвитку фірми. Бо це був єдиний критерій, яким Сем оцінював людей. Елізабет гідно запомнила пролом, що зяяв від часу смерті її матері. Вона стала господинею всіх його офіційних раутів. Але будучи дуже розумною і спостережливою людиною, вона багато чого навчилася. А вчитися було чому. Разом з батьком вона була на ділових зустрічах у літаках, готелях, заводах, посольствах та палацах. Вона бачила, як батько вміло розпоряджається даною йому владою, як повертаючи мільярдами доларів, купуючи або продаючи, будуючи чи руйнуючи, не втрачає з уваги жодної дрібниці. Ров і сини представлялися їй величезним рогом достатку, і вона бачила, як мудро та щедро батько обдаровує з нього друзів і майстерно оберігає багатство концерну від ворогів. Це був чудовий світ найцікавіших людей, і Сем Ров панував у ньому на правах владики. Оглядаючи зал, Елізабет помітила біля бару Сема, який розмовляв з Рісом, якимсь прем'єр-міністром і сенатором з Каліфорнії. Впіймавши погляд Елізабет, батька поманив її пальцем. Вона пішла до нього, згадуючи на ходу, як усе починалося. Після закінчення школи вона повернулася додому. Їй тоді виповнилося 18 років. У цей час їх будинком була квартира на Бікман Плейс в Манхеттені, Разом із батьком у квартирі перебував Рис. Вона чому знала, що він там буде? У думках він завжди був з нею. І в моменти розпачу та зневіри вона викликала його образ з таємних глибин пам'яті. І він зігрівав її і заповнював самотність. Спочатку це здавалося неможливим. 15-річна дівчинка та 25-річний чоловік. Десять років різниці розтягувалися у сотню років. Але чарівним чином 18 Ця математична різниця перетворилася і перестала служити перешкодою. Наче вона зростала швидше, ніж він старився. Коли вона увійшла до бібліотеки, де вони сиділи та розмовляли, чоловіки встали. Батько розгублено кивнув. «А, Елізабет! Щойна прибула?» «Так!» Так, Отже, закінчила школу!» Так, тату! Чудово!» Привітання було закінчено. Усміхаючись, на зустріч їй йшов рис. Відно було, що він широ радий бачити її. «Ти чудово виглядаєш, Ліс, як відбулася церемонія. Сем хотів сам туди поїхати, але не зміг вирватися». Він казав те, що мав сказати батько. Елізабет злила, що вона почувається враженою. «Це не тому, що батько не любив її», – говорила вона собі. «Просто він був більш вітаний до того світу, де їй не було місця. Сина він би покликав у цей світ». А дочка там йому була не потрібна. Дочка не вкладалася у корпоративну схему. «Вибачте, що відриваю вас від справи». Вона попрямувала до дверей. «Одну хвилиночку», – сказав Рис. Потім обернувся до Сема. «Ліс прибула якраз вчасно. Хто ж, якщо не вона допоможе нам влаштувати прийом у суботу?» Сем уважно подивився на Елізабет, якби заново оцінюючи її. Вона була дуже схожа на матір. «У тебе є вечірня сукня?» Елізабет здивовано поглянула на батька. «Я…» «Неважливо, іди та купи. Чи зможеш організувати прийом?» Елізабет взяла себе до рук. «Хіба не для цього її посилали до закритої швейцарської школи? Вже там постаралися прищепити своїм вихованкам найвишуканіші манери. Зможу, звичайно?» «Добре. Я запросив кілька чоловік із Саудівської Аравії. Рис посміхнувся Елізабет і сказав «Чоловік сорок, плюс-мінус кілька». «Все буде гаразд», – самовпевнено заявила Елізабет. Найгіршого провалу ще ніколи не було у її житті. На перше, Елізабет замовила шефу закуску скрабів. На друге, каселец, подане до столу з ретельно відібраними нею марочними винами. На її нещастя… Косолець включає свинину, а рабуш її, як і всяких ракоподібних, не їдять. Утримуються вони і алкогольних напоїв. Гості тільки дивилися на їжу, але не торкалися її. Елізабет сиділа на чолі величезного столу на протилежному від свого батька кінці, ні жива, ні мертва від звантаження. Становище врятував Рис Вільямс. Він швидко підвився, ненадовго зник у кабінеті і кудись подзвонив. Потім повернувся в обідню залу і, поки офіціанти прибирали стіл, займав густе якумедними оповіданнями та байками. Згодом, здавалося раптом немовзні звідки, з'явилися візки з провізією і на столі з'явилися різні страви. кускус кус з крупи, приготовлений на пару, м'ясного бульйону, баранчик Ендручете, рис, гори курчат, табака, смажені риби, які змітнили солодощі, сир та свіжі фрукти. Всі були задоволені, окрім Елізабет. Вона так засмутилася, що взагалі не змогла доторкнутися до їжі. Щоразу, кидаючи погляд у бік риса, вона бачила його змовницькі усміхнені очі. Елізабет не могла собі пояснити, чому її коробило від думки, що Рис не тільки виявився свідками її провалу, але і що саме він врятував її з біди. Коли прийом нарешті завершився і останні гості під ранок роз'їхалися по будинках, Елізабет, Сем та Рис опинилися у вітальні. Рис розливав по Бренді. Набравши в груди побільше повітря, Елізабет повернулася до батька. «Мені дуже соромно за обід. Думаю, що наступного разу в тебе все буде окей». Незворушно сказав Сем і мав рацію. З того моменту, коли Елізабет організувала прийом, незалежно від кількості запрошених, чотирьох чи чотирьох сотень, вона уважно вивчала їхні смаки. Що їм подобалося чи навпаки, що не подобалося, що вони їли та пили та чого не їли та не пили, як розважалися. На кожного запрошеного вона заводила спеціальну картку Гостям лесело, коли вона помічала, що їм пропонують улюблений сорт бренді, вина чи віскі, або пригощають улюбленими цигарками. З кожним із них Елізабет обговорювала саме ті питання, які їх найбільше хвилювали. Ризбував бував на більшості цих прийомів і ще з'являвся на них з новою гарною дівчиною. Елізабет усіх їх ненавиділа і намагалася їм на пакостити, Якщо Рис приводив дівчину, у якої волосся було заколоте ззаду, Елізабет повторювала за ними, негайно робила собі таку ж зачіску. Вона намагалася поводитися так, як поводилася його обранниця, одягатися так, як одягалися вони. Але на Риса це, мабуть, не справляло жодного враження. Він здавалося нічого цього не помічав. Засмучена, Елізабет вирішила бути самою собою. Того ранку, коли їй виповнилося 21 рік, батька сказав їй за сніданком. «Замов на вечір квитки до театру. Після цього повечеряємо у 21-му». «Він пам'ятає», – подумала Елізабет, і серце її радісно забилося. Але батька продовжував. «Нас буде 12 чоловік. Працюватимемо над болівійськими контрактами». Вона не нагадала йому про день народження. Пройшло, щоправда, кілька вітальних телеграм від колишніх однокласниць, і все. Нічого незвичайного, принаймні до шостої вечора, не сталося, коли на її ім'я раптом прибув величезний букет квітів. Елізабет була певна, що це подарунок від батька. Але картка гласила «Для прекрасної леді чудового дня». Внизу стояв підпис «Рис». О сьомій годині вечора, йдучи до театру, батько помітив букет, сказав неуважно. Що, шанувальник з'явився? Елізабет так і підмивала сказати, що букет – це подарунок до дня народження. Але що користі? безглуздо нагадувати тому, кого любиш, що сьогодні день твого народження. Коли батько поїхав, стало пусто і треба було якось провести вечір. Двадцять перший рік життя завжди здавався їй якимось важливим рубежем. Рік повноліття, здобуття свободи, перетворення на жінку. Ось він і настав, цей чарівний день. Але вона почувала себе так само, як рік чи два тому. Чому він не згадав? Цікаво, чи згадав би він, якщо вона була сином, а не донькою. Нечутно з'явився Дворецький, спитав, чи не подавати обід. Їсти Елізабет не хотілася. Вона почувала себе всіма покинутою та самотньою. Знала, що жаліє себе, але жалість тяглася далі, ніж сьогоднішній невідсвяткований день народження. У ньому злилися всі самотньо проведені дні народження в минулому, всі страждання нещасної дитини, яка виросла без материнської та батьківської ласки, до якої нікому немає діла. О 10 годині вечора коли вона вже передяглася в нічну сорочку і сиділа, не запалюючи світло, у вітальні чийсь голос сказав «З – «З днем народження!». Спалахнуло світло, на порозі стояв рис. Він підійшов до неї і сказав з докором – «Так справа не піде. Хіба так слід відзначати своє повноліття? Чи таких гнів у тебе було, буде багато?» «Я, «Я думала, ти з батьком у театрі», – зніякувіла, – сказала Елізабет. Я і був там. Він сказав, що ти сидиш удома сама. Одягайся, ми їдемо вечеряти. Елізабет заперечливо похитала головою. Вона не хотіла, щоб до неї поблажили. Дякую, Рис, я не голодна. А я голодний, я їсти один не можу. Даю тобі п'ять хвилин на одяг. Або поїдеш, у чому одягнена. У ресторані на Лонг-Айленді вони замовили гамбургери, гострий червоний перець, смажену цибулю по-французьки і міцне пиво, і весь час, поки їли, говорили. І ця вечеря здалася Елізабет у тисячу разів смачнішою і цікавішою, ніж та їхня вечеря в Максимі. Рис приділив їй усю свою увагу, і вона зрозуміла, чому він так подобався жінкам. Не тільки тому, що був диявольськи гарний, а тому ще, що йому самому подобалося доглядати жінок. Він їх щиро любив, і вони платили йому тією ж монетою. З ним Елізабет почувалася єдиною жінкою, заради якої він готовий був забути все на світі. Тому, думала Елізабет, жінки і божеволіють. Рис трохи розповів їй про своє дитинство в Уельсі, і в його вустах воно виглядало кумедним, дивним і сповненим найнемовірніших пригод. «Я втік з дому», – розповідав Рис, – «тому що хотів все побачити, все випробувати. Я хотів бути всіма тими, з ким зіштовхувала мене доля. Мені було надто мало мене самого. Може, тобі це не зрозуміло?» «О, як їй це було близько та зрозуміло!» Я працював у парках і на пляжах. А одного літа влаштувався катати туристів на караклях по Розілі і… «Стоп, стоп, стоп!» – перебила його Елізабет. Що таке Розиля і що таке коракль? Розилі – це швидка бурхлива річечка з масою небезпечних порогів та стремен, кораклі це каное, зроблені з дощатих кістяків, оббитих водонепроникними звіриними шкурами. Вельсі ними користувалися ще до римських завоювань. Ти колись була в Уельсі? Вона заперечливо похитала головою тобі там сподобається. Вона у цьому не сумнівалася. У долині Нити є водоспад, красивіший, за який у світі не знайти. А які чарівні куточки – Аберіді та Керебуаді, Порт Портклес, Кілгетті та Лангв-Уачав. Незрозумілі слова звучали, як музика. Це дика, непокірна країна, сповнена чарівних несподіванок. Але все-таки ти втік звідти, рис усміхнувся і сказав. Мене штовхала Спрага, я хотів володіти світом. Але він не сказав їй, що спря... Спрага ця й досі не була вгамована. Протягом трьох наступних років Елізабет стала для батька просто незамінною. У її завдання входило робити його життя комфортабельним, щоб він міг займатися головним у ньому – справою. Те, як вона зможе впоратися зі своїм завданням, повністю залежало від неї самої. Вона сама свільняла і набирала слух, готувала до його візиту і закривала після його від'їзду різні будинки, які йому були в той чи інший момент необхідні, організовувала та керувала всіма його офіційними прийомами. Більше того, вона стала його очима та вухами. Після будь-якої ділової зустрічі Сем зазвичай питав думку Елізабет про того чи іншого співрозмовника або пояснював їй, чому під час зустрічі вчинив так, а не інакше. На її очах він приймав рішення, які торкалися життя сотень людей і залучали до обороту сотні мільйонів доларів. Вона була свідком, як глави держав просили Сема Рофа дати згоду на відкриття у них одного зі своїх заводів, або благали його у тих випадках, коли він хотів закрити завод, не робити цього. Після однієї з таких зустрічей Елізабет сказала, «Оце важко повірити. Але в мене таке враження, що ти керуєш цілою державою». Батько засміявся і відповів, «Прибутки Рофа та синів перевищують доходи більшості країн світу». Під час поїздок з батьком вона наново перезнайомилася з усіма членами родини рофів, своїми кузинами та кузенами, їхніми чоловіками та дружинами. У юності Елізабет бачилася з ними під час свят, коли вони збиралися в одному з батьківських будинків або коли під час коротких шкільних канікул вона їздила в гості до когось із них. Найвеселішими, товариськими та доброзичливими були Симонета та Іво Палаці. З Іво Елізабет завжди почувалася особливою жіночою статтю. Іво завідував італійською філією Рофа та синів і робив це дуже успішно. Він легко сходився з людьми, і вони любили мати з ним справу. Елізабет запам'ятала слова своєї однокласниці, яка познайомилася з Іво. «Знаєш, чому мені подобається Іво?» «Тому що він чарівний». Це було точно подміщено. Чарівний. У Парижі Елізабет зустрічалася з зеленою Рофф-Мартельте, її чоловіком Шарлем. Елізабет так і не змогла зблизитися з зеленою і завжди відчувала себе трохи натягнута у її присутності, хоча Елена непогано ставилася до неї. Стіна холодної непроникності, що оточувала її кузину, так і залишилася незруйнованою. Шарль був главою французької філії рофа та Синів. Він був знаючим і компетентним працівником, але батько не раз говорив у присутності Елізабет, що йому не вистачає наполегливості. Він був добрим виконавцем наказів, але їх ініціатором ніколи. Сем, однак, не чипав його, оскільки французька філія фірми все ж таки процвітала. Елізабет підозрювала, що в цьому успіху не остання роль належить Елені Рофф-Мартель. Подобалася Елізабет Анна Рофф-Гаснер та її чоловік Вальтер. Елізабет знала сімейну плітку, що Анна Роф вийшла заміж за людину за становищем нижче за себе. Вальтер Гаснер вважався в сім'ї паршивою вівцею, мисливцем за посагом, що одружився заради грошей на жінці набагато старше за нього та до того ж негарною. За останнім, Елізабет не була згодна. Ганна здавалася їй сором'язливою, чуйною натурою, трохи не від цього світу і налякану життям. Вальтер сподобався Елізабет з першого погляду. Він був схожий на кінозірку. Але в ньому не було ні чванства, ні пустозвонства. Він здавався по-справжньому закоханим в Анну. І Елізабет відмовлялася вірити жахливим чуткам, які ходили про нього. З усіх своїх родичів Елізабет найбільше полюбила Алека Ніколза. Його мати, ров за походженням, вийшла заміж за сера Джорджа Ніколза, баронета. Саме до Алека, коли їй бувало важко, зверталася за допомогою Елізабет. Він здавався дівчинці, можливо, тому, що був чуйною, м'якою людиною, її рівним. І це дуже лесело самолюбство Алека. Він завжди шанобливо звертався з Елізабет, завжди був готовий прийти їй на допомогу або дати слушну пораду. Елізабет пам'ятала, як одного разу в момент цілковитого розпачу вона вирішила втекти із з дому. Вже запакувавши у валізу свої речі, вона вирішила зателефонувати Алеку до Лондона, щоб попрощатися. У нього в цей час йшла нарада, але він не кинув слухавку і промовив, Проговорив з Елізабет понад годину. Таким був сер Алек Ніколс, але не такою була його дружина Вівіан. Там, де Алек був великодушним і дбайливим, вона була себелюбною і зневажливою до людей. Більш егоїстичної жінки Елізабет ніколи не доводилася зустрічати. Багато років тому, приїхавши на Юкент у їхній маєток у Глостарширі, Елізабет вирушила на пікнік. Почався дощ, і їй довелося повернутися назад раніше, ніж передбачалася. хату вона увійшла з чорного ходу, і коли пробігала через передпокій, почула голосні голоси, що долинали з кабінету. «Мені набридло бути нянькою!» – кричала Вівіан. «Бери свою дорогоцінну кузину і сам порайся із нею. Я їду до Лондона, у мене там призначено зустріч!» Ну так скасуй її Вів. Дитина у нас пробуде ще один день, і вона. А мені начхати. Мені хочеться сьогодні мужика, і я його отримаю. Вівіан, як тобі не соромно, можеш заткнути собі дупу своїм соромом і не лізь більше в моє життя. цими словами Вівіан вилетіла з кабінету і, натративши на стовпілу, Елізабет, просюсюкала. Так швидко повернулася, крихітко, і не кажучи більше ні слова. Вихором промайнула вгору сходами. У дверях кабінету з'явився Алек. «Зайди, Елізабет», – м'яко сказав він. Неохоче вона увійшла до кабінету. Обличчя Алека горіло від сорому. Елізабет страшенно хотілася його якось втішити, але вона не знала, як це зробити, щоб не образити його. Алек підійшов до довгого, вузького, старовинного столу, взяв люльку, набив її тютюном і почав розкурювати. Елізабет здавалася, що він займається цим цілу вічність. — Ти маєш зрозуміти, Вівіан. — Це не моя справа, Аліко, — почала Елізабет. — Я, у якому сенсі, і твоя. Адже ми — єдина сім'я. Я не хочу, щоб ти погано думала про неї. Елізабет вухом своїм не повірила. Алік намагався обілити свою дружину. І це після того, що вона щойно чула на власні вуха. «Іноді у шлюбі, – повільно сказав Алек, – у чоловіка та дружини можуть бути різні потреби. Після незручної паузи, ніби знайшовши потрібні слова, він додав, «Я не хочу, щоб ти погано думала про Вівіан, бо я не можу задовольняти деякі її потреби, але вона в цьому невинна». «Вона часто йде до інших чоловіків», – вирвалося у Елізабет. Боюся, що так». Від цих слів Елізабет жахнулася. «Ну тоді кинь її!» Він усміхнувся своєю м'якою усмішкою. «Я не можу покинути її, моя дівчинко. Чи бачиш, я її люблю». Наступного дня Елізабет повернулася до школи. З цього часу Алек став їй ближче від усіх інших. Ось уже якийсь час Елізабет із занепокоєнням дивилася на свого батька. Щось явно тривожило і засмучувало його, але Елізабет не могла збагнути, що саме. Коли вона запитала його про це, він ухильно відповів. «Одна маленька проблема. Ось розберуся, в чому річ, тоді скажу». Він став потайливим, і Елізабет вже не могла, як раніше, копатися в його особистих паперах. Коли він сказав їй «Завтра відлітаю в Шамоні», Вгори вона дуже зраділа. Вона знала, що йому потрібний відпочинок. Він виглядав стомленим, схуд і змарнів. «Я замовлю тобі квиток», – сказала Елізабет. «Не турбуйся, вже замовлено». Це було так не схоже на нього. Наступного ранку він вилетів у Шамоні. Цього дня вона його бачила востаннє. У затемненій спальні Елізабет переживала минуле. Вона не могла звикнути до думки, що батька більше немає на світі, адже він був такий життєлюб. Він був останнім, якщо не брати до уваги її, хто зберіг сімейне прізвище Роффав. Що ж тепер стане із фірмою? Батька був володарем контрольного пакету акцій. Цікаво, кому він його заповів. У другій половині наступного дня Елізабет отримала вичерпну відповідь на це питання. У будинку з'явився особистий адвокат Сема. «Я захопив із собою копію заповіту, залишеного вашим батьком. Розумію, що зараз не час говорити про це, але вважаю за свій обов'язок негайно повідомити вам, що ви єдина його спадкоємиця. Це означає, що контрольний пакет акцій Рофа та синів тепер перебуває у ваших руках». В це важко було повірити. «Не стане вона особисто управляти концерном?» «Чому?» – запитала вона. «Чому в мене?» Адвокат трохи зам'явся, потім сказав. «Чи можу я бути відвертим, місіс Ров? Ваш батько був відносно молодий, впевнений, що він сподівався ще довго прожити. Згодом, гадаю, він склав би інші заповіти, призначив би сам свого наступника на посаду президента фірми. Але певне. Він ще не всіх вирішить, кого саме ставити. Адвокат знизав плечима. Але це все з області припущень. Реально те, що тепер контрольний пакет у ваших руках. Вам вирішувати, що з ним робити та кому його передати. Він кілька хвилин миттєво дивився на неї, випробовуючи, а потім продовжив. До ради директорів Рофа і синів ще ніколи входила жінка. Але, як би там не було, саме вам доведеться зайняти тепер у ньому місце свого батька. Найближчої п'ятниці в Цюріху відбудеться екстрена нарада Ради. Ви зможете на ній бути. Сем, напевно, хотів би, щоб вона необмінно була там. І старий Семель хотів би того ж.